«Мова насильства!» Вони наближалися. Алекс чула їхні кроки в тронній залі внизу. Впевнене постукування дорогих черевиків по дорогій підлозі. Вона жалібно озиралася навколо на вершині фарусу, залитій тепер хворобливим синім сяєвом, що відбувалося від тисячі тисяч зеркальних мозаїк, які покривали внутрішню частину куполу. Вони наближалися. Огодний крик розколов ніч. Шипіння схоже на пару, і крик перетворився на бурхливе скиглення, а потім на тишу. Алекс застигла, підлоскотав її шкіру голови. Від жару полум'я, від підйому, від цілковитого жаху. Монахиня стояла, роззявивши рот, а важко сказати, вона дотримувалася обітниці мовчання чи втратила дармови. Вони наближалися. І виходу не було. Ну, виходів, власне, було близько двадцяти – Просто за кожною широкою аркою не було нічого, окрім вражаючого видано її похмуру імперію та найглибшої в Європі прірви. Кроки досягли сходів внизу. О, Боже. Алекс пробралася до найближчої арки, обережно перехилилася через парапет, і її шлунок перевернувся. Запаморочлива безмежність сутінків розкинулася під нею. Стіна фарусу обривалася вниз, стіна стовпа обривалася ще нижче, мерехтливі вогні міста, а далі. Ліхтарі кораблів у бухті і відблиски заходу сонця, що сяяли на чорному дзеркалі гавані. Коли вона тікала через такелаж від риболюдів Констанція, їй здавалося, що вона дуже високо. Тепер її смертельне занурення в крижану Адріатику здавалося їй вкрай далеким і дивним. Була лише одна маленька милість. Василій Будівельник явно любив декоративну кам'яну кладку. Він не шкодував грошей на фальшиві колони, фальшиві вікна, скульптурні рослини, тварини, обличчя, і тому скрізь залишалися численні опори для рук. Холодний вітер підхопив волосся Алекс і розвіяв його по її примруженому обличчю. Підхопив серпанкову сукню і закрутив навколо її вкритих гусячою шкірою ніг. Вона почула голоси на сходах. «О, Боже!» Вона подумала про Аркадія, розбитого на тисячу крижаних уламків. Ніхто не хоче бачити сумнівів. Вона притулилася дупою до столітніх імен, зціпила зуби і перекинула обидві ноги. Потім сповзла вниз, чіпляючись за парапет поруч, поки холодний камінь не увіп'явся їй у пахву, босі ноги відчайдушно борсилися навколо, поки один палець не зачепився за щось, що стирчало з боку вежі. Гргулія. Вона ніколи раніше не бачила сенсу в цих потворних засранцях, але зараз була до біса вдячна, що вони існують. Вона балансувала там, стоячи боком, спершись на маленьку кам'яну голову, яка була занадто мала для обох ніг. Вона ще міцніше стиснула зуби і поглянула вниз, зосередившись на власних пальцях. Не далі, не на те поглинаючи за паморочливе далі, не на крихітні будиночки, крапкові вогні і ту страшну висоту. Скільки часу тривало б це падіння? О Боже. Вона повторювала собі, що це не має значення. Яка різниця зламаєш лише шию, чи твоє тіло розлититься в місово? Це ж просто як бути злодюшкою, лізучи по водостічній трубі якогось торговця. Вона змусила себе відпустити парапет. Долоні повільно ковзнули по каменю, поки вона зігнула коліна. Повільно. Дуже повільно. Холодний вітер студив одне плече, а холодний камінь дряпав інше. Вона молилася, щоб втримати рівновагу. «О, Боже!» Серце калатало в роті. Калатало за її примруженими очима. Вона дотягнулася до гаргуль її напруженими поколюючими кінчиками пальців. Стигна вдавлювалася у неспокійний живіт. Вона зсунула одну ногу, потім іншу. Ті колючі кам'яні роги дряпали їй гомілки. Потім коліна, потім живіт, потім груди. Її руки тремтіли, а долоні горіли від зусиль. Коли вона опускалася, звисаючи над порожнечею, кожен м'яз болів, розтягуючись. Вона завжди хотіла бути вищою, але ніколи, навіть наполовину так сильно, як у цю мить. Кінчик пальця її ноги торкнувся каменю. І тихо застогнавши, вона довірилася долі і відпустила руки. Її п'яти гупнула в виступ, і вона стала, задихаючись, притиснута до неглибокої ніші, однією з тих, що оточували маяк, утворюючи галерею арок, що збігалися з Аркадою на горі. «Де вона?» – голос відлунював гори, І Алекс ще сильніше втиснулася в камінь, боячись навіть дихати. «Я запитую, де?» – раптовий порив вітру піднявся, намагаючись зірвати її з фароса. Обпалені рукави її імператорської нічної сорочки били по обличчю, і вона вчепилася кінчиками пальців у вирізблене камінне листя, тримаючись мертвою хваткою. «Ти сестра полум'я? Я можу дати тобі полум'я!» Пролунав жахливий вереск. Алекс не змогла втримати зоїк жаху, коли щось палаюче, що дико металося і вирощало, як киплячий чайник, пролетіло повз неї. Черниця. «Це була дарма!» Голос Плацидії, але такий холодний, що Алекс ледве повірила, що це та сама дівчина, яка так ніжно розчісувала її волосся того ранку. Більше ніяких розмов. Голос Зеноніс. Більше ніяких змов. Більше ніякого колупання в брудних нігтях цієї худорлявої землерійки. Настав час забрати те, що належить нам. Тоді ми повинні зловити наше маленьке щореня і вбити. Алекс з новою хвилою жаху зрозуміла, що Плацидія наближається до парапету, нахиляючись, щоб поглянути вниз. Вона втягнула живіт і притиснулася до Фароса, відвертаючись від синього сяєву зверху. З очима, пальці ніг тримтіли, чіпляючись за виступ. Кінчики пальців рук впивалися у різблені деталі, стискаючи жмені своєї сукні, яку шалено тілі пало, щоб вона не видала її, і затамувала подих, як це зробила б сонечко, бажаючи щезнути так само, як і вона. Щохвилини вона чекала почути жорстокий сміх побачити вогняне сяєво крізь повіки, відчути пекучі білі, полетіти вниз слідом за тією нещасною черницею, завершивши найкоротше та найжелюгійніше правління в історії Трої людським факелом. Вниз! голос Плацидії віддалився. Перевіримо тронний зал ще раз. Алекс видихала тремтливе зітхання. Їй хотілося ридати, плакати чи навіть кричати, але вона не наважувалася навіть писнути. Вона змусила свої ноги рухатися, щоб пройти вздовж кам'яного виступу. Вона відірвала липку від поту спину від кладки, повернулася обличчям до стіни, одна нога обережно помацувала порожнечу, пальці напружено тягнулися до виступу наступної ниші. Щось залопотіло біля неї, зашуміло навколо, махаючи крилами, верещачи дзьобами. Вона зірвалася однією рукою, зависнувши на іншій, хапаючи за ніщо, вага потягнула її над прірвою, розхитуючи та позбавляючи контролю. Алекс видихнула здавленим зойком. Камінь вдарив її в обличчя, наповнивши голову зірками. Вона трималася лише зламаними тремтячими нігтями, сіль у роті. Голова і Її ноги нарешті відчули наступний виступ, який був завалений гіллям, слизький від посліду і розбитих яєць. Птахи, що гніздилися високо на горі. Вона спробувала дихати, борючись із запамороченням і пульсуючим бойлом у щелепі. Поруч із заглибленням була колонна. Вона повільно підтяглася до неї, обхопила її ногами, чіпляючись зарізблене листя на верхівці. Вона спробувала спуститися нижче, але одразу почала ковзати, здригатися, відчуваючи, як рветься тонка тканина її одягу, шви тріщать. Вона міцно заплющила очі, гарчала крізь стиснуті зуби, поки грубий камінь обдирав її шкіру. Ноги вдарилися об щось, і вона зрозуміла, що зупинилася. Виступ біля основи колони. Поруч було велике вікно. Одне з вікон тронного залу, звідки світло світлоламп пробивалася у сутінки. Алекс провела кілька поганих ночей на вулиці, але думка про всередині і ще ніколи не здавалася такою бажаною. Вона човгала натертими ногами до вікна, вчепилася в раму скривленими пальцями, зазирнула в кімнату і знову завмерла. Це були вони. Плацидія присіла, довгі кінцівки здавалися ще довшими, очі потонули в темних кільцях, губи стали блідо блакитними, а прикраси виблискували від інею. Заноніс стояла поруч. По її обличчю текла кров з розсіченої рани на щуці, яку їй завдала Алекс. Очі були широко розплющеними і дикими. Обгоріле платі, і блискуче волосся розвивалося, немов від гарячого протягу. Двоє зниклих членів ковіної Евдоксії весь цей час були поруч із нею. Алекс тихо вилаялся про себе. Красиві люди, а доглядають за таким шматком лайна, як вона. Вона забула останній урок Галі Гаманець. «Ніколи не довіряй багатіям! Вони ще більш підступні, ніж бідняки!» «Як вона втекла?» – Заноні сткнула в щось черевиком. Купа пухерчастого жиру і почернілих обладонків, які, мабуть, колись були вартовими. «Щуреї розумні маленькі створіння!» – сказала Плацидія, кожне слово супроводжуючи невеликою хмаркою холодного пару. «Коли справа доходить до пошуку дірок, де можна сховатися!» «Скажи іншим, що нам доведеться зробити це жорстоким шляхом. Обшукайте палац. Вбийте все, що може бути їй вірним!» Заноні хихикнула. «Мені подобається жорсткий шлях». Їй сяючі очі ковзнули у бік вікна, і Алекс притислися до каменю, міцно заплющивши очі. А тоді я різко розплющила їх. «Герцог Михаїл. Вона повинна його попередити. Ні, можливо, просто можливо, раптом вони зможуть вибратися звідси живими». Вона трималася за зовнішній бік власного палацу, коли черговий холодний порив вітру обвіяв її голі сідниці. Чи вона відчувала дрібні карплини дощу в повітрі? О, Господи! Яка дівчина не боїться дощу у свій весільний день. Хоча більшості наречених не доводиться злазити по зовнішній стіни величезного маяка після того, як їхній наречений розлетівся на тисячу шматків. Яків ніколи не відрізнявся крестомовством. Та в мові насильства він був поетом. Він занурився в неї ще немовлям, опанував її витончено ще до того, як навчився ходити. І хоч як він намагався вивчити інші мови, насильство все ще залишалося мовою, якою він думав насамперед. Він знав кожен її діалект – від тавернових бійок до масштабних битв. Розумів усі оберти та фразіологізми. Це була його рідна мова. Тож, коли він почув її шепіт на вулицях троє, він одразу збагнув, про що йдеться. «Дика іскра в очах бенкатарів». Надрив в їхніх криках, коли вони вказували в гору крізь мряку на полум'я святої Наталії, яке все ще горіло моторишним синім кольором. Справедливою буде думка, що ніхто не любив ельфів, але для більшості Європи вони були далекою загрозою. Доїдай вечерю, інакше ельфі з'їдять тебе. У Троїж, де їхня надприродна жорстокість ще за життя сучасників вирвалася за межі мап, ненависть і страх мали зовсім інший рівень. «Тримай свій меч завжди гострим і очі пильними, інакше ельфи з'їдять твою родину так само, як з'їли твого діда». Перед підйомником зібрався змокрілий натовп, стримуваний подвійною лінією палацової гвардії. «Усе гаразд. кричав їхній капітан, хоча його витягнутий меч нікого не заспокоював. «Ельфи не йдуть!» «У всякому разі не більше одного!» – пробурмотіла Віга, продираючись крізь розлючений натовп. «Я брат Діас. Гукнув Монах, вийшовши за її спини, анітрохи не злякавшись оголеної сталі. Посланець її святості папи, і я турбуюся про безпеку імператриці. Хто цей зухвалий мерзотник і що він зробив з братом Дієсом? пробурмотіла батиста краєм вуст. Я знаю, хто ви. капітан мав нервовий вигляд. Але тут немає про що. Тоді чому блакитне полум'я? запитав Діас і натовп сердито забурмотів на знак згоди. Яків прослизнув повз нього і підкликав капітана до себе як професіонал професіонала. Ніхто не хоче додавати вам клопоту, але ми всі маємо відповідати перед начальством. Дозвольте нам піднятися туди, сказала батиста, і її золоті зуби зблиснули в усмішці. Все гаразд, ми допоможемо всім заспокоїтися. Капітан оглянув натовп, що збирався, потім подивився на своїх людей. Один знизав плечима, інший кивнув. Гаразд. Він вклав меч у піхви, розвернувшись до підйомника. «Ми підемо разом!» Мовою насильства Яків володів досконало. У нього були свої підозри, але коли солдати вставили перила на місце позаду них, капітан потягнув за важіль, машина загуркотіла і місто розчинилося під ними. Натяки, які він побачив, не залишили місць для сумнівів. Як один вартовий переніс усю свою вагу на передню ногу, тіло злегка вигнуте, наче зігнутий лук. Як інший поклав руку на пряжку свого пояса з мечем, нервово постукуючи великим пальцем. Цок, цок, цок. Як третій спостерігав за батистою, що стояла надто близько, м'яз на скроні сіпався, видаючи напругу. Радий, що ви з нами. Брат Діас усміхнувся до охоронця, що стояв поруч. У багатьох сферах монах виявився напрочуд ерудованим. Але в мові насильства він був безграмотним. І яків не міг точно сказати, скільки вартових навколо нього, не обертаючись, що могло б видати його, і, безперечно, завдало б болю його шиї. Тож він дивився вперед, зробив довгий вдих і випустив повітря. Дивно, але тільки в такі моменти він відчував себе по-справжньому спокійним. Іноді це тягар знати, що буде далі, а іноді це чудова втіха. «Ваша палацова гвардія, мабуть, одна з найкраще споряджених у Європі», – сказав він. Капітан скоса кинув погляд на нього. «Кожен сам платить за своє спорядження. Така для нього честь служити. Держак із акації для списів?» – запитав Яків із захопленням. Напевно, доставляють з Африки. Найкращі!» – відповіла Віґа зі знанням справи, піднявши борову на списи чотирьох гвардійців, що зімкнулися довкола неї. Вона могла не зрозуміти натяків майже жодною мовою, але якщо йшлося про насильство, то тут нічого не прослизало повз її увагу. «А ще у вас парамірій?» Парамір, шаблоподібний вигнутий меч, додав Яків, киваючи на меч капітана, чию рукоять той міцно стискав своєю лівою рукою. Капітану довелося відпустити зброю, щоб показати золото на її ефесі. Я завжди віддавав перевагу прямим клинкам, зауважив Яків, недбало поклавши праву руку на руків'я свого кинджала, але навмисне залишивши її там. Великий палець зачеплений під навершем. З такими я виріс. Але бачив, як ваші шаблі чудово виконують свою роботу, особливо в сідлі. Імператриця не шкодує коштів, щоб спорядити свою еліту, чи не так, брате Діасе? Гадаю, що ні, Монах насупився у відповідь. Ти раптом став балакучим. Я серед людей, які розмовляють моєю мовою, яків поплескав долонію по вкритому краплями на плічнику чоловіка поруч. Сержант зі шрамами на обличчі, якого він оцінив як найбільшу загрозу в межах досяжності. «Але я пройшов багато битв. Багато. І є одна річ, якої у вас немає. Те, що може все змінити». «І що ж це?» – прогорчав сержант. «Невидима ельфійка». Настала пауза. Капітан невпевнено засміявся, кілька його людей хихикнули, і залишився незворушним, однак стиснувши плече сержанта трохи міцніше. Незабаром, коли троє сховалося під дрібним дощем, сміх урвався. «Ні». – сказав Яків. – Я серйозно. Вони були хорошими солдатами, але коли мова заходила про насильство, їхній словниковий запас був обмеженим. Вони були натреновані для війни, а не для вуличної бійки на підйомнику. Їхній інстинкт підказував використати списи чи оголити мечі – погані інструменти для такого тісного простору. Яків завжди почувався однаково впевнено як у завулковому ножовому бою, так і в атаці важкої кавалерії. Коли рука капітана смикнулася до меча, він уже піднімав свій чобіт. Навіть спираючись на плече сержанта, він не зміг підняти ногу так високо, як хотів би, але її вистачило, щоб зачепити капітана в районі стегон і змусити зробити крок назад. Цього вистачило, щоб той перечепився через те, чого там не було, перекинувся через перила і зник з поля зору з пронизливим криком. У багатьох мовах риторична пауза може бути нищівною. У бійці ж кожен аргумент слід висловлювати якнайшвидше сподіваючись, що твій опонент не встигне відповісти. Яків уже дістав кинджал, щоб ударити ефесом у рот сержанта. Той захрипів, давлячись власними зубами, і повалився. Яків тим часом розвернув клинок в інший бік. Чоловік праворуч від нього спробував ухилитися, тому вістря промайнуло повз око, здираючи шмат шкіри разом з частиною обличчя. Він відступив, закриваючи рану закривавленими пальцями і поспішно намагаючись другою рукою витягти меч. Як і впритись його тим наполовину витягнутим мечем, наступив на ногу, а потім ударив головою в закривавлене обличчя. Нарешті він схопив його за слизький нагрудник і кинув в одного з товаришів, а з додатковою допомогою невидимої неги обидва полетіли через перила. Брат Дієс метушився, борючись з тим самим вартовим, якому перед цим так радів. Батиста, вишкарівшись, завдала ударів одному з чоловіків, тримаючи по кинджалу в кожній руці. Інший втупився на неї, відчайдушно намагаючись витягти меч. Сонечко на мить з'явилося з незвідки, хапаючи повітря, повиснуло на його руці. Як і зробив крок уперед, вдарив чоловіка ліктем у горло і той впав, хапаючись за шию. Троє вартових валялися покаліченими біля ног віги. Вона вхопила за зап'ястя четвертого, коли той спробував замахнутися на неї булавою, і схопила його шолом другою рукою, вгатила ним об задню стіну, яка проносилася повз. Метал завив, полетіли тріски. Чоловік заверещав, залишаючи широкий кривавий слід на кам'яній кладці. Останній вартовий стояв біля перил, обхопивши шию брата Дієса однією броньованою рукою і притиснувши кинжал до його горла. Не підходьте. кричав він, розбризкуючи слину. Не підходьте, чорти, або я вб'ю його. Не раджу. гаркнула Віга, відпускаючи труп, голова якого перетворилася на спотворену масу блискучого м'яса та покрученого металу, а її татуйована рука була забризкана червоною кров'ю до самого плеча. Перепочиньмо. яків змусив свої зболі пальці розтиснутись, щоб показати долоні. Не варто робити нічого поспішного. Сонечко з'явилося нізвідки, обійнявши охоронця за передпліччя і випиявши зубами в його кулак. З шокованим криком він відпустив свій кинджал і брат Діас вирвався на свободу. Коли він оговтався, то побачив, що Віго обома руками хапає того за нагрудник і нахиляє його назад через перила. Віго! Брат Діас схопив її за лікоть. Стій! Вона вишкірила зуби, штовхаючи чоловіка дедалі вниз, поки він безнадійно намацував її татуйовані зап'ястя, а його ноги відривалися від підлоги. Чого це? Я наказую тобі не чіпати його. закричав брат Діас. Що там відбувається? Імператриця Алексія в небезпеці. Чоловік подивився на сонечко, на брата Діаса, на Якова, який розминав кісточки пальців, що пульсували. Ви нічого не зможете зробити. Ваша самозванка не осквернить зміїне тромбо, та від'їбісь! гаркнула Віга, перекидаючи його через перила. Він видав тихий писк недовіри, а потім, безладно змахуючи кінцівками, зник з поля зору. Брат Діа здивився йому вслід. «Я ж сказав начіпати його! Чорт!» – Віга почухала голову. «Так! Мабуть, забула!» На вершині підйомника було більше охоронців, але сонечко не витрачало на них часу. Вона була потрібна Алексу. Затамувавши подих, вона кинулася в бік між вістрями їхніх нецілених списів, під їхній бойовий рев зійшла з виставленою бруківкою доріжки і крізь ретельно підібрані зарослі висячих садів попрямувала до палацу. Ні для кого не стало несподіванкою, що неприємності не закінчилися біля підйомника. Звуки насильства долинали з усіх боків, світла смолоскипів засліплювали, коли за деревами і гуркотом пробігали постаті. Сонечко допомагала розпочати два перевороти, і жоден з них не був веселим. І ця ситуація відчувалась занадто схожою. Вона придушила відрижку, здригнулася, коли проковтнула жовч. Зв'язка папи почала стискатися, тягнучи її назад до священного міста, що було саме тією зайвою проблемою, якої їй тільки не вистачало, поки вона намагалась затамувати подих посеред громадянської війни. Але вона була потрібна Алексу. Вона пройшла повз пару солдатів, що каталися по мокрій траві борючись за кинджал. Вона могла б схилити шальки терезів, але в який бік? Хто був на правильному боці, хто на неправильному? І хто вона, ворог Божий, щоб вирішувати? Тож вона винувата на в шпиньки, обійшла їх, поки вони билися на смерть, беззвучно перепрошуючи, сховалася за стовбуром дерева, щоб перевести і затумувати подих, а потім поспішила далі. Двері палацу стояли відчинені, що здавалося поганим знаком, без варти, що здавалося ще гіршим. Сонечко попрямува коридором далі. Темні портрети похмурих імператорів та імператриць дивилися її услід. Там була велика калюжа крові, частково всотана в килем, широкі бризки на стіні, а потім розводи, що вели її далі, криваві сліди на мармурі. Це мало, якщо чесно, жахливий вигляд. Але вона була потрібна Алекс. Вона знайшла потрібну панель, клямки з обох боків, відчинила їх і вислизнула в темряву одного з таємних тунелів, де змогла знову вдихнути, відригнути ще раз і витерти холодний піт з чола. Тоді вона попрямувала до найближчих сходів і почала підніматися. Алекс пролізла у вікно герцога Михаїла головою вперед, перекинулася через його стіл, змитаючи все на підлогу і нарешті розтяглася на килимі слипуючою кубкою. Її легані горіли. Ноги були вкриті пташиним послідом, а кожен м'яз тремтів від виснаження після того, як вона дерлася слизькою від дощу стіною свого власного палацу. Її весільна нічна сорочка була розірвана, опалена і прилипла до тіла від зливи. Кожен кислявий виступ її худого тіла, а таких було чимало, був здертий обкладку до крові. І там, де шкіра залишилася неушкодженою, її вкривала холодна і липка гусяча шкіра. Вона більше за все хотіла просто впасти і заплакати, але все ще перебувала у смертельній небезпеці, так само, як і герцог Михаїл. Тримтячими подряпаними колінами Алекс піднялася, вхопилася однією закривавленою рукою за край столу, а іншою машинально почала збирати речі, які вона з нього збила. Перо, недогарок старої свічки, аркуш паперу вже списаний текстом. «З канцелярії голови земної курії, його милості герцогу Михаїлу Нікейському». У День Святого Єроніма, 5 числа, стриманості. Мої очі та вуха на Балканах повідомляють мені, що наші плани дали плоди, які перевершили всі сподівання. Герцог Сава приєднається до своїх братів Маркіяна і Констанція в пеклі, а чорти просто зараз супроводжують принцесу Алексію до трої. Спочатку це здавалося перепоною, але я починаю бачити в цьому руку божу, бо мені спадає на думку, що пропозиція імператорського шлюбу могла б заманити герцога Аркадія у вразливий стан. У стан, в якому учениці Євдоксі, ретельно підготовлені заздалегідь, могли б усунути його від правління». Можливо, Алексія все ж таки буде коронована, але якщо так, то нехай її правління триватиме не довше, ніж того вимагає слушність. В інтересах земної курії і її святості, а також в ім'я людства, щоб ви були зведені на змеїний трон, щоб розкол між заблудлою церквою Сходу та її матір'ю на Заході був зцілений, і щоб ви очолили об'єднані сили Європи в новому христовому поході проти прийдешньої навали ельфів. Я знаю, що ви людина наділена значним запасом тринадцятої чесноти, яка не відступить від того, що має бути зроблено. Я молюся за ваш успіх. Очевидно, що буде краще, якщо ви знищите цього листа. Зиска. Намить Алекс навіть не дихала. Вона просто втупилася в аркуш, поки жах не розлився по роздертих кінчиках її пальців, наче крижана вода. Герцог Михаїл був замішаний у цьому. Цей зрадливий виродок – Людина, яка насправді мала отримати найбільшу вигоду. Її власний дядько, який планував її вбити. Ну, він, звісно, насправді не був її дядьком. Але він же про це не знав, це брехливе лайно. Алекс зім'яла лист у тримтячому кулаці, розмазуючи на ньому кров із зламаних нігтів. І йобана кардинал Зиска була замішана разом із ним. Алекс завжди знала, що ця жінка – гадюка. «Алекс, дякувати Богу!» Вона різко обернулася до дверей, і там стояв він. «Ми повинні доставити тебе в безпечне місце!» Герцог Михаїл простягнув до неї руку і виглядав таким щирим, таким чесним, таким стурбованим за неї, що вона майже потягнулася, щоб узяти її. «Я впевнений, що більшість палацової гвардії залишилася вірними!» Він зробив крок до неї, і Алекс не змогла втриматися, щоб не відсахнутися. «Але ми не знаємо...» Він помітив лист у її руці. «Кому ми можемо...» Його очі метнулися від зім'ятого паперу до її обличчя. Довіряти. Він подивився їй в очі, а вона йому. Занадто пізно приховувати свій шок. Занадто пізно, щоб приховати те, що вона прочитала. В одну мить вона зрозуміла, що він знає, що вона знає. Ох. Він багатостраждально зітхнув і зачинив двері з глухим стукотом. «Тільки не кажи, що тебе хтось навчив читати». Той самий ніс, ті самі вуста, ті самі очі, але раптом на його обличчі не залишилося ані сліду доброти. Жодного натяку на провину. І взагалі жодних сильних емоцій. Лише чоловік, якому раптово доручили неприємну роботу. «Я мала це зрозуміти», – прошепотіла вона. «Мала здогадатися». «О, ти до себе надто сувора!» Герцог Михаїл підійшов до скрині, на якій стояв глечик із келихами, і налив собі вина. «Зрештою, ти ж йобана дурепа! Це сімейне! Обидві мої сестри були дурепами!» Євдоксія – каліка збоченка, яка захоплювалася дешевими трюками. Ірена – пихата праведниця, якій не вистачило духу забруднити руки. І не хоче й починати про моїх племінників. Злість, жадібність, марнославство і ліннощі. Змійний трон завжди мав належати мені. Він зробив круток і хмикнув, ніби куштував краще. Я теж народився в імператорській спочивальні, не забувай. Міхаїл Пірогенетос. Звучить непогано, як думаєш? Тоді навіщо було мене шукати? Прошепотіла Алекс. Навіщо було вести мене сюди? Мені потрібна була приманка. Тільки це. Я сподівався, що ти чорти відволікатимете синів Євдоксії достатньо довго, щоб я зміг закріпитися в місті. То ось як вони дістали, булу папи, пробурмотіла Алекс. Це ти їм її видав. Я розповсюдив кілька копій наперед. Ти була б жалюгідною приманкою, якби про тебе ніхто не знав. Він вдумливо покрутив у роті черговий ковток вина і ковдну. «Незручно, звісно, що Маркіанна знайшов так швидко. За планом я мав бути далеко, коли він тебе вистежить. Планував удавати, що підвернув щиколотку падаючи з коня чи щось таке. Він зобразив жалюгідну гримасу. Я не можу йти далі, продовжуй без мене, Алекс, і хихикнув, похитавши головою, ніби це було верхом дотепності. Але все склалося доволі непогано, як на мене. Що скажеш? Я й мріяти ти не смів, що ти вб'єш трьох із чотирьох. Чудова робота. Він підняв келих і випив його одним махом. «А тоді, наче доля сама підкинула можливість, ти справді дісталося троє і стала ідеальною приманкою для мого останнього і найнебезпечнішого суперника. Я був певен, що доведеться вести ще одну криваву громадянську війну проти Аркадія». Він кинув келах на скриню і той задзвенів, крутячись на ніжці. «Не можу описати, скільки зусиль ти мені зекономила». «Щаслива, блядь, бути корисною!» – гаркнула Алекс. Посмішка Михаїла згасла. «Невже ти справді думала хоча б на мить, що ми могли б дозволити купі сміття з брудних заулків священного міста сісти на змійний трон? Щоб крадійка і жебрачка стала матір'ю династії? Щоб Шматлайна був імператрицією Трої?» Він витягнув меч. «Справді? Справді ні?» Він зробив крок до Алекс, і вона відсахнулася, хоча відступати вже не було куди, крім як притиснутися до столу. Вона шарила по її поверхні у пошуках будь-якої зброї, але її пальці намацали лише перо, яке вона щойно поклала. «На жаль», – герцог Михаїл зробив ще один крок. «Коли доходить до бою», – він підняв клинок. «Перо зовсім не сильніше за меч». Пролунав глухий удар, і Михаїл похитнувся вперед. Він різко обернувся, розмахуючи мечем навмання. Алекс встигла побачити короткий, напрочетбажаний силует сонечка, яка пригнулася, коли лезо просвистіла над її головою і одразу ж знову зникла з полю зору. Герцог Михайл загарчав, присівши навпочепки, бігаючи очима по кімнаті. Ти, блядька. О! Він нахилився, вирішивши очі. Алекс дуже хотіла б піддати ще своїм чоботам, видимим чи ні, але він все ще небезпечно розмахував вістрям меча. А за мить вона відчула, що її зап'ястя схопили, тож найкраще, що вона могла зробити, це кинути в нього перо, спотикаючись вискочити в коридор і спостерігати, як воно дико тріпоче в повітрі, коли двері за нею грюкнули. З'явилося сонечко, повернула ключ у замку, а потім відкинула його геть. Ти повернулася за мною, прошепотіла Алекс. Звичайно, повернулася. Я тебе не заслуговую. Звичайно, не заслуговуєш, сказала сонечко і потягнула Алекс вниз по коридору.